Свідчення їй стали обережніші, навіть інколи суперечливі. Проте і тут вона сказала правду. Вона сказала, що її син використав із корисливою метою те трагічне становище, в якому опинилися осверотілі діти. Оголошується вирок. Гурін, 1952 року народження, освіта вісім класів, раніше несудимий, присуджується до позбавлення волі у виправно-трудовій колонії загального режиму. Треба було бачити в цей час Гуріна. Він чекав чого завгодно – виправних робіт, умовного засудження, віддання на поруки, але не колонії. Адже до останньої миті, поки суддя не виголосив, яка йому належить міра покарання, Гурін вважав, що вміє жити. Отож, приїздить інспектор карного розшуку до інтернату номер 10 і опитує директора та вчителів. Він обережно опитує також маленького Гриця та його сестру Валю. Немає більш щирих свідків, ніж діти. Немає більш довірливих. Проте Гриць вперто мовчить. Мовчить і Валя, коли інспектор цікавиться, чи не відвідував їх, бував в інтернаті, батько. Якби сказала ні, розробку цього варіанту розшуку можна було б відразу відкинути. Та саме її мовчання варте того, щоб його занести в протокол. Щодо директора і вчителів, то вони особисто Стротієнка не бачили. Звернули увагу лише на те, що до дітей, котрих раніше ніхто не відвідував, унадилась якась бабуся. Повиснила, що далека родичка. Коли вперше з'явилась, інспектор пригадав, напередодні цього дня надійшла телеграма з Душанбе. Тепер в інтернаті постійно чергував працівник міліції. Десь через тиждень бабуся з'явилася знову. Встановили її особу, адресу, опитали двірника. За його характеристикою бабуся ні з ким не спілкувалась. Мабуть, лише останнім часом у неї хтось оселився. Продавщиця найближчого продамагу, яка випадково опинилася на подвір'ї, підтвердила, що у бабусі останнім часом різко змінився раціон. Купує утричі більше, ніж раніше, і навіть не гребує горілкою. Подзвонили у відповідну квартиру. Відкрив Стратієнко. Чому опинився у Києві? Щось на нього таке найшло. Схоже на запізніле каяття. Зробив спробу встановити контакт з дітьми і через бабусю схилити їх до повернення додому. На що розраховував, невідомо, бо вже давно втратив відчуття реальності. Це досить часто трапляється, коли один злочин ніби запускає інший. Зовні незалежні, вони безумовно пов'язані своєю жорсткою внутрішньою логікою. Через час і простір можуть перетинатися події в основі яких зневага до закону. Заслуговує покарання у кримінальному порядку. Тут треба в усьому розібратися тому що простий виклад подій не дає можливості висвітлити ті численні обставини, які привели Горіна на лаву підсудних. Я побував у нього у слідчому ізоляторі. Вирок він оскаржив у казаційному порядку і очікував, що по його справі ухвалить міський суд. Щоправда, за цей час правосвідомість Горіна підвищилась такою мірою, що він уже не вірить у можливість зміни строку хоча за цією статтею «Один рік позбавлення волі» міра покарання визначена йому максимально. Який же вигляд має Гурін, котрий скоїв злочин, сам того не підозрюючи, котрий був упевнений в тому, що сестрині діти – це діти, до яких нікому немає діла, крім нього самого, що він начебто одержав їх у спадок, як речі, які лишилися від вбитої, і може розпоряджатися ними на свій розсуд. Горін сподівався, що родичі змовчать, а сторонні не дізнаються. Відверто кажучи, я гадав, що зустрінуся з владною і жорстокою людиною. Принаймні всі вчинки його, що простежуються в матеріалах кримінальної справи, відзначаються рішучістю. Та ось конвоїри приводять високого, дужого хлопця, на якого і дивитися жаль бере. Очі бігають, голос плаксивий, і жде, що він ось ось розплачеться. Мені здається, що у Гуріна і під час нашої розмови одне прагнення – як найкраще подати себе. У нагрудній кишені в нього пачка сигарет. Він, мимоволі, стігає по них, але вмить відсмикує руку. Мовляв, навіть не курить, а сигарети в кишені – це так, аби не вирізнятися поміж інших своїми чеснотами. На думку Гуріна, людина, яка не курить, повинна бути зарахована до ліпшої частини людства тримати таку людину за ґратами недоцільно. Характеристика з останнього місця роботи азбоцементного заводу якнайкраще. Тільки його висока кваліфікація арматурника до справи у даному разі абсолютно не стосується. Ось уже кілька годин я розмовляю з ним і щасиво намагаюся зрозуміти, чи збагнув що-небудь Гурін окрім того, що йому треба відсидіти рік. Він на різні лади підкреслює, що не міг стати справжнім опікуном через брак достатнього життєвого досвіду, що його самого погано виховали, що батько пив по-чорному, і він був залишений сам на себе. Так, вантаж опікунства виявився складнішим, ніж уявляв спочатку.